Bashkesia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Hasad apo Zilia. Çdo njerëz bon atëti që mos e ka pasur as në vonë në jetë. Inna ma yakhsha Allaham min ibadihi alulama. Ya Rabbi wahamni <tronik> ni'matin ihsani Nekarje minti ekiye Ferhur me të bujët ramazani të Lijeron Mula Adem efendi tërnava Tërnava Tërnava Tërnava Tërnava Tërnava Sallu billahin në shaytan rajeem Bismillah rrahman rrahim Kala Allahut ta'ala Afi kitaf në kereem Kala يا ايها الذين لا نستنفع كثيرا من الظلم ان الضغض ان اسم ولا تجسوا ولا ان تقضوا بعض اي يدقوا هؤلاء يا يا كل الاخى ابنك البكري ثم ان الله الرحمن الرحيم صدق <تصفيق> الله العظيم وبلغ رسوله الدين الكريم فنحن وعلى الله <سؤال> وقعب أخذكنا وراضكنا من الشاكين الشاكين الشاكين بكالب السلين فهو اشتان تشكافه اشتين فهو اشتين فهو اشتين فهو اشتين فهو اشتين شاهده في قرآن عظيم الشام فنطب نيوي تيكي بي بسوزوكي كيبه محمد عليه الصلاة والسلام Më në fjodë këshme, më në fjodë në no, në alpë në frëtë, jë aë eilu helle dhinë amë në, eilu zikë në vë i mënë, kë në dë suë, istenë në vë ke të rëmë në avë në vë në, lë ronë, ishë në shumitë në këtëmë më të xia, ronë pëjë në të xia në të këtëmë më të xia në të këtëmë, In e <tune> da dardë dan në njëtmën, se z disa kujtimi qëtë kujtën në nësani janë djëna, e repse së letetë në të kujtë, edhe se zë bandë e pramëm kumën, disa kujtimi qëtë sërë kujtëtan janë djëna. Vë da të të sësë unë, edhe mos i shpëlloni marrët dhe qëtërkujna, asë mos i nga një qësër në një veshën, me nguherën të dikushin që s'ka qëfajnë një fjarën një të tina. Me një fjarën qëtër mos vild një fjarën. Dhe da e të për badu kënda dhe, edhe mos fëllën ki i betë njëni për tjetënë, ma syshë. E juhi kua adhukëm. A donë kush pe juhë. E njejkull e lahme e hëthihit. E hëthihit meritan të kërih për nërë. A poqët kush pe juhë me homër mishin e vlahët të vetë për stekët. Edhe që mësë jakoj të heqët. Dhe për për lohë, tutë nuk për i sotët. Inënëllohë e dhe dhërrahim. Zahra bon e rrethata e bashkë. Këtu kemi bomba bomë e rahmetona me lëndë të vjetë të votës dhe të tjerat. Ola do të thonë ndajmë zefer. Atë që ajo ha, është tek sija kinemë e kthuaj. Allahu e gjener, dhe arfana la fellëndinë me lëndë. Menani, për meni, për, i nësani qatë menani i vjenë në përgënë, i ka përcenë përgënë në nisënë, në nuk e ka që shpej të imin me punurë dhe që ashtë shpejtë shpejtë i ka përcenë, për që të orë nuk e ka nësë o të jasatë, që në nëndimë nuk orë që i si nga, po të disa nëndime në që i nga, si syshë, disa nëndime që nëndon i nësani për të që tërë lakë vjetën, që aje ka mëndin puntësia të punumë, ka mëndin të tesën të ideje të shëmër, i kujton të senë, sen bon edhe funume, të senë e kënë kastën ato që ti në morë vetër, edhe më shmush në punumën, por që ato mëndime që i kje kështia të të, me lujt të ato i punonë, edhe më shmush në i punonë, që të mëndime, që të usanë, që i fëndë su i sanë, Why týmjeg treppo, týs týhë. Týt – týhë nëz paha, týdojn njësia. Eved. Mshtësia ten yonichetrik pusi timi. Koujdsia ten týhluene carime si schneller ve chat Transformë Koujdsa tiënyt ki aja var dotted të nejen të kute n момент qëpolectionala e në zamë pohred, Po miloja, se zoti është nusë, se për, i lulës, se tar, i dami i dimë të miloj tani tek siya të qumëta. Elamosiave nuk më vëshin. Joan ti futet ti fond, etimë shkon derë me numëveshën me shumë çapu. Kosën për zorë, pasatikon, që a kanë një si thjasë të kanë çernë një flor priochna. Po tispirusa Në kur anë djejnë a du shumë, më shku me mënuën dhe eshjën i me përshka përdojnë atë. Kjo është si patë shumë i keshë vëllatë. Edhe më shponë një, di betë njoni për tjetërën. E ka po përshë e anë në zotë i njerën që i bënd një mërë, di betë, që i fletë për tjetërën, që i përbinjeri që e hamë njëshin e vëllatë me për të të të të të të të të të të të të të t Si aqona edhe dadin po son 100 714 vjet për forballimin e pasigur me hamrë mishin e fitna për zëvti çaqur më ndonë ka buzhë zotërinë çaq interesante në të cilin që shumë të vështirë bëri sepse më hamrë mishin e fortën për zëvti në azotade aleat turan rozen musliman të isabë e akim dhe të qiave qina i kandatë vëzoti të gjelërën e në qëtëmanet. Musë dohtëm, musë muqerë apër të në jetë, pohim të asë në kjoj të pegamberit edhe të shabë vësakën të ndilin e këtë. Se e faatë të një mërë edhe dhe Allahu anhu këtonë, dhe në avtadëmë të këtimet e këtimet e këtimet e këtimet e këtimet e këtëmonën, Mose kujto pjohënë që telë për i gujës blohë tonë në shqymonën e mjëmirën, illë në kajren vë shkujtua që ajë këma ma pjohënë këtëm ma pjohënë këtëm ma pjohënë këtëm të mirë njërë keqëtëm. Pse, ve endë të peti të leho për këtë kajri në mëllënë. Spar pjohë dhe që të nishë, e blohë tonë që telë për i gujës të të të të të të të të të të të të të të të të t Kë <gajan> po kujtue me të mirë, sa so kujton që aje koacilimin e kërqëtë atë të johë, si të mundësh në e kjetë benën që i ko benë të mira, kujtue për të mirë mu se kujto për të qëtë. Kërë ka thonë, asë të të mirë dhe dhe Allahë, anëm. Dhe i nga mirë së të mirë dhe Allahë të dore, i nëse të mirë ka thonë, ibn e Abbas i ka thonë, e këmpo njërë të i kaferinë, në lehisërë të i së gëmë, jetë ufu për kjapëtë, e leke thalafë qabënë, dhe jekude dhe ve të ike. Ma atjeveke, ahë mëri qabë, shpije i sotit, e në dhynjarë për njerësi, shumë mirë aji. Dhe atjeve urihuke, edhe shumë mirë e kjire ierenë, Ma Adham nuk shum e, shumë e ma Adham, shumë dherje që në në e në e përkijet. Dhe Adham në hurme të këtë, edhe hyrve e të një të shumë i në, i të qabës përkëmërën, e i sëla shumë, dhe gëmbej, mrej, selam. selam edhe potat i shkohë për një skejt qabës. Por, dhe në di, nëfse Muhammedin bëjë i jitë, ashtë që tërë që e kash pijetin e Muhammedin ndurë, E hërmetullë mëmini a dhamu i namonë Më nërë të hërmetullë minë të zotë i se dhërmetullë Hërmetullë minë të smatu huve dhe den muhu Ve janë jetëmë dhe që kanëtë Qajën atë hërmetullë mëmin që janë matë muvara se hërmetullë që jamës Hërmeti më minit me i bo hërmet laur, laur, ju një tjetërit. Madin e më minit me i bo hërmet musmija marë pëhër, musmija të leçki, musmija marë më të tërëndi, musmija vijet. Dhe dhe muhu, edhe gjakur i muslimonit me hërmet këse t'i këtë të qërës. Gjakur i muslimonit me dhe në sotë në rënë qërë, në mullë Allahu zhamu, nuk banë ditë se qaj qaki muslimonit ma hëll me të ka atë esoti që musmundirë në tokë se sa që ka qabja. Të befletë Muhamirja, rehi salatu, sëlam, sëllë Allahu të ala rehi salatu. E dhe, me nëndinimi muslimonit, kur befletë një eritjale, Ma tërba hërmet që me a kujtua për të mirë, se së që ki e hyrvet një dëtë qatë. Që nëllatë në muslimon, sa vlefët madhe, sa kategoritë madhe i këtënë Muhammed e i sëratë në sëratë, hërmetit vlasbillakën të peshë i silamëshë. Sa nëllësitje madhe është njeri muslimonin në njerë, me i po hërmet, me i me i rungë nadinit i, me i rungë qafunit i, me i rungë qafunit i, me i rungë qafjate tina. Matë nën tërka po pekamberi, aleyhisselatum sëlam, matë nërra, se shantë po hërmet i qafjate, vejtullahi, mani në i verënë në tërmjantë, që dhe pekamberi ka nën, eftarën buk atifir eftë, Ma e në në në një atështë që që bërënë që është përkisht që alën. Në peygamberia në rizë dhërëmë në mësëlem, tërvejë në mësëlimonit, gjafë në mësëlimonit, madë në mësëlimonit, fjaqë në mësëlimonit, në bomë mahrë më të kesebë i të marë. Që a jenë të pohë në mësëlimonit? A jenë që në usotë në që në të më aje? A jenë që në peygamber A pëjaruj në kuj në gjokënë, A pëjaruj në kuj në fjole, A pëjaruj në kuj në mojë. A jemi në që do fjole që i përdojmë, A pëdjim po që do fjole zërë të në të i ganderë që në të përdojmë. Mëllën me mëllujtë, që që që shuë që smeritë me të rëzijë, ja morëm përë përër përër përëgjë. Pëjaruj më përër flekë, qabë janë për, për, për, për, për. për, për të mirë, Ja kujtuar në shumë dhe të në fjallën e tina, ka në të fjallën dhe të të ashtu, po që tërmenim, po. Dhe me thonë, nuk i qëf një alën në fjallën e tini, në të minë, pëse e fi dhe dhe në tishtë. Që kështë danë që këtë kujtim, o që në nësërë për të gjithë gjithë. Por qëhën e muslimon, qëhën e blohë, që parërëve e të jetë të gjithë? A njësi matëmove e kemi në në në vetë, dhe l od -l od, shpota, ose sakitsa, ose e këmë gjakën e blohët blohët me disa shqibje. Gjerëm shpatat, ose sakizat, ose kishturit e ngrehëm dhe i blohët si këndaj matëmove të të shmonët e rënmi. Ku është vërgjët i gjakën të shqibonit? Ku peruina hërgjët i gjakën të shqibonit blohët të shqibonit? Me të shqibonit, me të shqibonit, me të shqibonit, me të shqibonit, me të shqibonit, me t Çfarë nënë me në meqoba dorësi kambësia vastia chimon apo shtirinë janë e një çeski ose mundu me thuna rreth të çesukut <tërë> të çamës. Do të mosim si padre shumë çia toa nuk do të shlimani me hijë emri zotë të rreth të çesukut novë të shlimani të gjithë në rreth të çesukut. Qedin hadisi Peygamberi sallallahu aleyhi kësallallahu qatrën Iyakum qazan, ru'nu peki bitinme vë tshiyya fe inmezdane ekrebu l-hadî semenlili keç, os fiyala me atmas er haishmina semenlili keçin insan, os meki e sesenik fiyasi darrendik uçta kafan Në me tëmë që i hëtë në fjallë që nuk është që i rëmë atëmë. Dhe la te hasësëm dhe la te të shësëm. Dhe la te hasësëm. Më shplëmi së në të qësia. Më shëndëmi së kuqë që të hasëpare fjallë që duhe. Më shëndëmi hasëm mështë du vjen me zibë se vërru të ka një senët i se kije e me pasë që a kujat një ka të kujdurë. Dhe latë e nafësën dhe latë e latë e latë e du mështë në në qëmoni mështë e dorit të qëmonë në shëqishoqin dhe latë e latë e ru mështë ja të një shpinë në shëqishoqin dhe kunu i badë Allah i lihlana Po banu pus zotit mazni, qi s'u ka vuz zotit vlatun tsera. <tot> El me vete qi s'u ka vurnu m'azotit. El ju simo e hol muslim. Muslimoni e zlovu e muslimoni. Na lazu nu zozunuki banlawt. Na la la duluhu Nuk e pashtron, nuk e nënçmon blohën e vërë. Dhe në Allah kërë hu, nuk e bëmë të hkërë. Et dak vaha hunaga i shiru i dhe asadrihi, e i lasën muslimon, ta ta valaku ashtë në zemën, edhe e peku pejgambjeri zemën e atyukësin e vërë. Ta ta valaku i muslimonit, ashtë në zemën e muslimonit. Dhe më thonë, zëmë e mirë pe që që në zëmëve dërkërët. Bi haze dëmërinë, minë e shërë të një akkire e fahurë muslimi. Bërë është të njeri me këni keqë dhe shërë me këni, një njeri që je bënë tahkijë vahën e vetë, e nëmçëman vahën e vetë, e thotë një së kërëtëm shërë. Kullullë muslimion e në muslimi haramë, qësët i sëni <tri> mëslimonit ve mëslimonist haramët. Denuhu cëhë qëshë të hanë meja dhejëtë, ve ehtuhu meja qëmë marët haramët, marët e familisë, sëtë fisët, dina, ve maluhu mali i mëslimonit haramët meja marët pëhëtë. Se inna Allahe la yenduru ila ezzatikëm ve la ila suverikëm, Se Zotis si kja uqyri juve, as trupin e kinit tjishku me të mat, as dukja uqyri zyrijetin e kinit mira jëmë, ja? dhe analikëm edhe si kja uqyri fërë pun, dhe në atin jënë përulli lakullubikëm për ma fërë tja uqyri zërra. Se me punuar punen kësë, ati mirë, e zonën me posë kësë, që e punë të Zotis prënurë. Në ehe ehe që në soltës a pojitë zërëni. Në ehe që në ehe. Nuk ehe qësh yun sloë i va djetë i de jëni. Në kuose jë në kerë unë, hapë në mështimone. Kuose në kerë unë, mus mi atër t'jote. Kuose në kerë unë, vëlo, vëlo, në smë amër në. Kuose në kerë unë, mus fi atë ku morë. Kuose në kerë unë, mus fi atër t'jote t'u eë pëmijëtë. Kuose në kerë unë, të në citoci qi i fola nuk e benit të atë njësët i sjoci, që atëherë, jë upranë në zdo objetë dhe i badetët, se, mpore, se në povësër dhëmën e këtërë që të në citocija qi i dhëmitë, zdo të në zdo të isë upranë në e badetët. Në nabas në shlima, vina në jamit i bojnë do të i badetë, shumë që a të avnë në dhe përrije, vajtë i së t'ju në që të thomë allahësërë, A të rekëto, të nga vjënë e iselënës për sëllënës në zotë, në kapon në kapo brejtë madhe që muslimonën të senë nukë që në që në që në që në që në që. Se muslimonin të dësene kërësore, ku i timi keqë, edhe haqedit e qesil për i nërëzis, e qesil për i të nërëzis, edhe e qëllu me po keqë, me po pësadu të. Kost pak sigarë, dhe shkut të nishtë në për të qapë i piti. Dhe të ukatësërësët, punën e Hazreti Jusuf A.S. Haseti i plaznive, mëndimi i keqë i plaznive, e i kuhët shumë punën me plahënëve. Se lirënë me ato që se kohët të aprikohët së rëbjënërës. E shkatëbënë me aldikeme kësi, kështët me shkatëbën ai asjetit qi mus me pasjef me pasjef me pasja intellectuali më bistë në vre. Në turë e Jusuf, Ass laser-e të ndëshanonin, gonna gjëltë me Jusuf etqë edhe MohamjetaThësë mol isratu understandinga, fërti 2017 e Zasatët Jusufi E për njët një në tukosmi. E t'abod, mështër kërë një shu vë diëkki. Jë ebët djënë një rejë, t'he aqe në keukët dhe shënë, se veqëm në rejë, hëmë djë së aqe dhe. O bërët të a pojë, në më rëfuzi. Ere t'i lë, ere hanën dë në pojësërë e pojësërë në të në në. A zërdi Jakubi mejë herë, si pejkander, jatujtoj sotit këtë papir që kjo të me do në Lasnitina. Dhe kjo i papir dhe. Ja e të të të të, ja vë nejo, la ta kësësroja këllë a ejetike, mu sepëm ki ja sa angrën tëmë të Lasnitonë, me Lasnitukë, e e këtë ule ke kejda. Sërbë, Zotin aluj të apojnë e i të rëzdi vlasnia, se i në shëjtani me li nësani atë në në viz, se shëjtani me li nësani është të smonima. <tër> Ma sërna vdozen, në këtë hiqare të Quranë, së jam kërë të wasë hadis, po jam kërë të kërë të zotë. Hiqare të Jusufit për dhe zotëi, O shumë interesante, e rekortë të kumënë të gjalla për ata që kanë të menë dhe qivezë. U këthymë, kjore shka shkash, me ndimi ketë edhe hasetit. Panë i dhe të pasnijë altë Jusufin. I rkalu dhe Jusufu dhe e huë, haqë i la no, e bina, minohë ve në në në në në ushbet. Dha boba, ma të kërdo në Jusufin se njëve. Maj dështë në është Jusufit të boba se në në atërë konë, Kaskalallatë, e Boba të shumëtë më shumë po gabim të deshtatër senere, inë ebër në Alepita-dërënë mëbili, fa Boba ju në shumën gabirë. Gabirë të marë të shumëtë, pejgamberit, djenë të vetë, pojtonë, Boba të dhe në në shumëtë më shumëtë, Boba kohë gabirë të marë, që shumëtë e deshtatër, anë a jimë të dhe, a jimë. Edhe të nga minjo këndë nga të tina mëse. Shka ti bujë? E boni me stesa të takë vazhminja. Uhtë të bujë, usërë e vitrehu, erë dëm janë në lepën veqë vërë i të vitrë. Dikur sëta janë në dhëne, vazhminja në në në vjetërë. Ha dhe të të të janë në rysërë, jë e që e së një dhe në në nikonë, kërë që së në nuk të e të e të kërë, e në në në në përëjë, e n Dhe të kumë në minë badi, hikënë në mësali hikë, ma shalina të kuhënë një eksë të mirë të baba. Mosit të jahje ku një shukën në legisë e <coughs> janë. Qetri, tha ju, në përëmë. Tha ju, nuk e një shumë. Po hajtë e morëm e që jesu në bunarë, në shabinë se jahë, në shabinë se së pëkënë e jetëse, e jetëse kuptonit, në shabinë ata që shkojnë për të rekti, edhe e në dyërë në janarë e muslimi terkimin qialen allahutmar e muren te shkon te vallave e tham te obshet ja e gabla o baba u mode kenate nenna ala yusuf ses po beson me arshtin e ne yusuf ne vizi veinu ne hudengati hun tema sot në suna erdivano garden anamreve etinëzë yerta dhe yh iruina janë edhe luina këto drejnda dhe udhë hafisin çana tokë në rrugë goja në fëmijë voha me të të ardhe ah tahindi Le ardhuruni an zeher ti be haqon jer ku neis. Di ku vend demain ngopi dun. Po provi za vespotun ta ciu ardisti ciu yuda. Elen li vetunu hamuku, edhe ju nuk te shini. E boni ta ta di voba par kadir. Roma za kadire vi shor kadire tesu. Ta banjo vjo, mna hunde de ngau nu kulen. Lohë në uku, e nga kaskala të lakë është morë për në në, e janë të shojë, bëba, jorë, e e muren me vërë, e shkunën me gjukë, e e muren të blotë me vërë, e shkunë e lidën, e e shkunën të vëna, e lohë i shkresë, kuse i këtë në kua gjukën, a në mësa vijitë, e e muren në një djejme, e prim, e për jimë, e gjyëtën të mishën e ti me qakë, e ufynë të baba i vetë, dhe gjahur u e kohën në shohën njefkun, e erën të baba t'yë kohën, në vakjatështë. Këta është njërë të këshinë, edhe mujnë me kohënë të këshinë. Këta është të të nërët, gjënë të këshinë, e i kënë babës vetë, gjahur e kohënë, Në ngjërat në mes të qytetit ku ajo është e internete darma, tek e tek e dërguesi nënë di nëna, qadër puna sa di. Tanaj mishku me në dy mendon. Ekë mi don von ton të tjesh. E have ka hangur ruf. Te tinëvesh na të som ruf që jemi kundrej. Po ti s'i shundrejti? Pa ti Jakubi alayhiselamu selam Dhe që e volë vë kamisin bitë e vinkërët e krona të këmishën vë gjakërëshën e e murë Hazdi Jakubi a të këmishën të këshyën. A, pofëtëtë mëre kukëtë, for ahme të gjithë këtë këtë këmëtë, qësh mujë të me honë në rëvishën për në këmishën? Se ata harunë të këmishën të këshyën që me anush pak merën dë bëbëtë. E Hazdi Jakubi, Eriti shiktarëndën, se kimis hukun me honor, tin sonin, kisha mos përky, çka ka dhënë pothuaj. O jet hartija qufi zen se te tik. Elhuzukum amra, fa sabrun jemi. Jo jo ta ju jini boni pun, çes duhet kur tani të bëgon sa. Wallahu stowala la mahtebun. Allah inni manhu Në i qitë me i dhëmë të vëmë të vëmë, të vëmë të vëmë të vëmë. Erën të vazëmë, mështë mështë nukë arijetë, nështë së së fëmë e dhëmë e mështë nukë për ufë e zëmë. Erën të rëkëpërëtë që shpeshen të vëmësirë. Erën shumë, kohënë bunatë. U kamë në sufa në rëndërën për bunatë. Për kohënë. E ndërënë, asë në sufa, Në joni e jetës. Mbi të hopomunur me fshie, ai dy nji shok delas os menun. Emun tash vllaznia ti vetmaliva jashtë. Natë jeni rimish tash mos fëdera po këto na bëu po po atë çka. Edhe kurantur na ti Yusufin Nuk do të ka të sugjitimë kaq shumë janë bënë. A e ka shkars kaq shumë që kemi buar? Po i tham dorëm janë shkëpë janë Jesus. Leje shumë kohë po ader shiten. Po ja shiten në një, në një shënim shumë të. Vetëm nën pasim dera madhe. Me ndërpor këtë këtë në zonë vet. E morën ata së zgjidhës shumë bisie. Për të bërë një punë artistike mësi. Alloholem, këthuje godin e një një 50 km më shumë godin, sotë që si është mundu si shërifi, mërda në halimur da hëllonë kërët, e ku ka një shkullë të shëtë atë të jë halonë në shkurë në Egipt. Kërshku më në të tjekë, e më urtësh me qitë me shqita, të e shqita me shqita me shqita me shqita me shqita. Dullë, Ministri i mërëti të misirit, evli, dhe ai faku vet akademi më të vallë po an tash në Ermina se jergoj natyorën bon e zonës ja se këy ndërve na hyn shumë se e kaon sy të sy të atë të pikë të josh një arishëm i mirë po rrethën e sufit e hinën për duk Zohetën i datë bije, i datëve kam përllatë edhe e doni njerit të dofën të zohetit në, në të gjelarëtë. Par kemi edhe më traktuves në mëshlimon, së kemi një të marrën të vejtë. Bukurime e ashtën i usufit në në dhërën të njohë kurse ka posë e i marrën të vejtë. Edhe kuja azbi azbi Piten, e ashtën ibrahimit, ashtën i sarja përtenën e shëtësja rina ministrit, o monume me, me përfituët Hasetë Jusufit. Po Hasetë Jusufit, të të të të të pejdojtë të të të të të të që lënë, nuk, jem nuk, nuk jem marit, berderes, e nuk e nuk e në mëjë, edhe njësiporik pejderes. Jusufit pojdi pejderes, puje e kapit përfistonit të mësë, edhe jeskyti, kse ata kanë posë në skutë, sa qikanë si aratë fistona, edhe priti esmeqarim, Ja priti atë shoxet e t'hirë E ndërë të gondë hi një shoxet Ministrën E i gjethë t'i ushtyrë Shka... Shka dëmë me ndonë i njerë që këshurë me t'as një su e kubën të Pas pëtëm me janë marëm As e t'i ushoni As një su u pikoni të e këtë dërët Që këtë fajësionë me johën e të t'i ushoni Nihmi Në në njërë Te bota punë ardhë i Jusufit past. Tanqocio fmijën e shkynën rrafa, por nden grupi apo se tretë i sufjave isega. Koza fmijën e shkynën po, por ardh i sufje po fletrin gruja. Kurë iuri të ministrit e poçi aq shumë i drejt. Ej ta gruas. I ta i Jusufin me të cilin Muset qitë për jashtë në këtë pun të eqe. Grosë të adon të dyve i shti partë të zotë, se juvet, ron, juvet, hidet loja, vlaze, visir, e juve të rëndite juve jënë të laja, inë në kejtë kënë në atëm. Hidet e në laja i këni të juve. Mazarinë në vëazënë, maskësaj, në nëse në përkjeshin gratë të vesirit, qësën e vezirit. Ajo thë, të më keshë, ju më ma të buë, hanë, e i thirë në ditë në zjapetë. E i albastarë me ka një muhë, dhalë me ka një muhë dhe dhe ka i tisë. I thë, ju suflit beshë. Kur dule, adhët ju suflit, e e po në kratë, ben se me qiru e muhënë. Nësë qile i prejshin gishtat e vetë. E ka tani e i ti e hëllën dhe kullë, në hashet i lahë, i ma haëta e të shërat, in haëta i inha të amërë, i Wallahi, thëjshin kënjë njëri sërë, po kjo është me leo, që se një zoni këtë këtë këtë këtë i jeshu, për e jeshi së të hasetë Jusufit, i prejshin gishtat e nuk e të shinqka përgullë. Pash mirë me këtë, të ka përgjegdo. Muhammed, të rejë salatu vë selam, ka thonë, të muslimonit për të jamër zroti shpirtin, nuk e një ka i të shpirtin, se zotin ja paracet, të Kër i shëhë muslimonit mirat e gjeletit, sazër është me do shpirtin po pejt, lezetit. Mirat e gjeletit nuk e njim që i pejtë shpirtin. Sikur që se ka një e kratur e ka pojë, jeshin e alet yusufë, të i flekët tukët dhe vjeta, me breske në nuk e një që. En hamdhullita, këtja është laze në nishare të muslimon që shkirti muslimonit ka me ndalë me i trupit, sikur që i të kimja me i të të të të të të të të t u borë të ofesatë, dullë par kjarë, u borë <gülüyor> të e betta, e bur, se të ruën në morë me shkinë burë asëtë Yusufin Vezirë. E shko për në nëmë? E nërë e e tërë e shkinë burë. Asëtë Yusufi veta jahatë bi esit në me hapëri më mirë thaës në me hilë burë se së qatë në qesin i fëtire në murët të rëndërë. E nërë e shkinë burë. Masa në në E në bukë mrena ishti në dhe dhe shokë me toë. Ata shokë e ponë pon kamionër, njone tha, në kumë pohonër, ku më shtu, ku më shtry, rapi, vërë. Kjerë të dhe në kumë pohonër, bukë kisha posën kryje, edhe qafër, shpenë të në shilmi, një ta. A shri sufi dhe po, vë njërë, dhe të bëjmë kanë dheju, në ju e shka ka, në kumë ndoj, shka, Ta njoni këri me shkua të më redit, ta edhe me i buhërësmetë më redit, ta cëtri, këri me shkua, kërë ki ka mu vjere, ta cëtri ki mu vjere, edhe me hanër shpentën dy. Rungësë të këtërëve, fja në halëtërëvi në suha në isëleva, dhe të ardhënë benë, se përëtë të të shufi, o konë njerëtë që ka të qëtë të i buëtërën të ndërëndërën, Ma shësajnë adë loazënë. Atina që shkaj ke mreti thafë, ka dhe mreti që në jënë që nejë, i burë për të hoqë, pa burë përgjëmë. Poaj e haroajnë në i të alëzënë. Me qitë zërëtit të rritë, hasërëqë Yusufin, gjurë që ka janë hiqmetet e zërëtë, loazërë që në shkaj. Ndërën rinë se kjo është shumë interesantë, përra të që kanë pak menë më të një kujqë. Kishë b Me qitë nërta zë një që në punarë. Ajo keqë. Për zote kishë po në rotatë me që në që në. E i që vjetë me zote që në kërkush. Shka në më ratu. E po aunër mretin. Seba të karatin. Si ma në njërë për në Sebu një gjatë. I po aunër në shtatë të... Këso... Lëpë të majmet, e i hongë që në të majmet, 7 lëpë të atëtë, zë du. Edhe i po, fa seba, sunbunatit, sunbunatit, dhë dhe u paruja për së atëtë. Edhe po, kajti, një, i fa, 7 kajzi, një, 7 i potë të atëtë. I të i, vi, onga, atë që i bujnë të e rinë, onërë, atë të zanë, vëllohin, në në në të i bujtë, në në në në, A të dohu alëm të dhe në në në për të e vili, alëm i për të e vili. Ka në të u në në për të e vili në këtë. I ronë në atina që i ka zë i omrën që i ka zë i jasën Jusufi, si të të të të i vëshku në i boris me të mërëtë. A, ta unë e ti i mërëtë, ku shë që në omrën të të vili? Qëpër të alë shëmën, të i në gërë, edhe i dhe Jusuf. Ka zë në asë i të ashtinere, se një kësër pliga, e dhe 7 kajzit njëmë 7 kajzit, ka ndë zanë shkosh pjo homë. Adherën pyë, Adherën Jusufje për i thotë, kjeni përdojt me njërë 7 vjetër e që jeti puhëtë mirë, po qëka të kërë një mësefshini Lenin kajzit, vetë asë sotë anë i qaqë, përshinën, se drifin kod i së prishënë. Pas ka pos ekonomi, edhe pas ka pos inëshinjerët ekonomisë, para 4-5.000 vjetët, a zërë Jusufja dhe Isalatu dhe Selan një pëjtyunët, thëtë të nuk e han vizë a melonë në kazi. Masa në nësë ka vijinët 7 vjetë thohat, më thonë që së të buët për e qëtë e qëtë e qëtë. E atëre, të duhet me hëndër me të rezi, ma sa në e nga, vina për, vjërshie edhe buhet, i dohë. E duhet me di tash ju, ata dhe le që qitë e boniturë gjithë 7 vjetë, me ruhe fort për me ju majka po, të 7 vjetë e mërë. U kësitë e shumëre e tijetë e poësët, i duhet uniti hi, vimë natë njeri kërë. Shkoja e lësuli i mrethit me dhirë kur shkoja të jë pej burgës darë. A le i sëllatër, sëllatër, sëllatër. Sa të shkëti, thuj mrethit tonë, vetëja të ordëronë pëse i prjenë kishtatë. Shka fatenë, edhe për shka atëmë kanë që mundë burgë. I thilë i mrethit grotë, e ju tha shka fatë që i prjenë kishtatë, Atëto të në haqë, shërë vahë, vahë, vahë, që shërë për të stihë. U këthyë e shërë që mërëjë, zëri hajatë, që këtojë të në mërë hasënë e, e hasënë yusufi vë përgërë. E le anë të hasënë hasënë hasënë hasënë. Dhe të shërë, vahë, me këllësën për të kretën, une kunë gojë i këtikë, dhe se vahë, vahë, hasënë yusufi, kërën i kërën i kërën Hz. Jusufi i tha, iqa alim ala haza i një erdhin një hapidhën tëllim, alim, tha bëmën muen, Ministrë të Ekonomisë, se une jam gjithshum, dhijem e ruet edhe dhijem e shkardasën që që duhet. E ebonit, Hz. Jusufit, mrejt i një sirit, Ministrë të Ekonomisë. Dhe e vozen ku hafazninja tashmë shku me mërë bërë, në të shtatë vjetët të të të të të të të të të të të të të të të të t Ska pukë kërkund, dhe e halin për Rahmanit me shkuën Misirë me t'hijeve në më mërë dithë e në më bujtare. E gjare iheve të Jusufëve të këtë këllua dhe i kare të ndërën në njërën. Shkuën e dhe të Jusufi, Jusufja dhe i së jamin gjorti, ta nuk e të gjatë të Jusufin hisë, Rivailleti Allahu Alek a katër dhe djetë si shi në po, atër dhe djetë. Dyrë, dy rivaiillete jonë a katër dhe djetë në i kohë, atër dhe djetë në i kohë. Shkot e da nja të më baho, ta në për da një dhërë. Vesë e që e kishtë e njëmës, edhe pe i bërës e shkëshurpit, dhë një amin i shmjetër, ato e nënëke, në nëpërë për më nënëke, në përë. Kërë njëllë da, e dhe mundër, E u të fiu të dhazatë. A e kënjërë në njësë e të rëllë, të dhazatë ju, me i bohe. Panë pohe. Panë mëse për uqshë i ato kër të vini, unë nuk këmë në jëllonë dritë. E dhe për mëshini qëfar vërë e në këmë, edhe qëfar të dyre këmë, kër të vini, në më përre dhe të vëllë, me përre dhe të vëllë dhe jëllë. Shpo, ju ka ndëmë kër shokëviqë. Atëre du tha kërë, amë ju vesu e thasi ku që ju vesu e vahtër Hazreti Jusufi në. Mirë, mirë, tha mehme. Tha veshtë nuk ja u ebi pa me abobese në Zotë qërëm. Ta janë e janë besë në Zotë, edhe e nërë e shkunën në me të. Kur shkunë të Hazreti Jusufi, Hazreti Jusufi ju a shumë të mabobët e nërë e nërë. E i tha këtole, mësut të, të se unë janë të dhajë e Jusuf. Dhe unë e dhëtë nari ty, po ti mësut shpërgatë, që hiqmi e të kjo është që du të nari. A së Jusuf jë në alë e vladë në vetë me në i gjile. Emurat dhe që i matë këtë rritin dhe që i pëshinu në këto, onë që thona, ashti, ja, i thona, emurë e i thatin e në ndejëve në këti vladë të vrugë. Emurë e shkinë e këshbo të i kurqë. Kërë në nesën, i blitë dhe ju meserë gjitha i in, në këmësari ku në të këmësari ku në të këmësari Unë anë, të vëllohin asë gjithëm, që jemi si në qitë pesonë që i bëjnë anëtu Mirë thafë, në kërë që e gjurë, si si zene në me liku të këte ju, që ka të në ju, që farë gëzojë e lëpëni Dhe në qatë të të qërë që të gjurë qatë qajë e të pakunë Janisit është pej pej halakot qërë një të rëbora, mas nëmi halakot i vlojnëve të punjërënin e anëgjohë. Kullën të uratë në në vërbretë, ta qërë. Ta o të në të në hajnë dhe përreve, ta në pas dhjerë kësën, ta, lau prëbora, ta, ta dhe lau i tina, Jusufi ka pas dhjerë të rëbora, ta Jusufi vetë. Ta shkërë e qërët përpithonë dhe ka vjetët e të rëbora, Jusufi. Që Jusufi një ehtë is në në në e dhe, në në në në stina, e kishë pasë në putë marë në shpitë. E të është kuj, kërë është kuj, e ka po putin atëri kërë mërësi, e ja ka vjetë putin e ja ka të ty. A po si me ton, me yusuf, i së po vjetë me, po që asënë e në të isëna, që ka vjetë me të në të më dëllohu i tina. A të të në sufi e lehi sëllatë të të selonë, e më shqehe këto. E jë fa, e në të më shqehe në me kar Kalloha, si kalloha, e më të matës i punë, ta më këqinjë në jume, mërë ta, se Zotë e të në të qëka përë qitë në jume. A të herë, lorë i matë, ta fashasë Zotë, ona nuk shëj kultë e bëba. Shfarë bëse bëbësi këmi dhënë, më të dhërë bëba më shkujën nuk mujë, se Jusufin e rukëm, edhe këtë bëse të gjë këmi dhënë, unë e këtë të më përësë, i e të ahmeti lalë, lalë të nga qaj ja që i të si ta jo më rritë për me, me shuëtë bunarë, që ta anë e më kështu i fratë ja, me shkullatë i jo, ja të kam me dojë me i donë punë e, e lalë, ja të kam me dojë të shka se u përëzgatë të të babas shkëtë. Po shkënë e dhe u të babas, e galdoni që si djarë i të i vërë të karierënë. Na nuk këmi mujtë me posë, na të më shëhtënë, nuk këmi mujtë me ruë. Kër shkohën të Hazret Yusufi, i thënë, Hazret Yusufi dhe, po, po, dhe, dhe, këtë i fërën i të rëzdi, përsa në gjeminin, bu një sabre dhe përsa, asë Allahume e jetë i një bëhim gjemin, innehu, u gërë alim ul hakim, pa në shëta Allahume i dhënë të tamë, të totom, tamë të më tëtë, hamë Yusufin, hamë dhënjaminin, hamë atë madhin që unanë që thënë, nu nuk të bëhër nuk të e në këtë, Dhe të velanë, e krejshpinën për i ty në doba, Elisë i ka fatja, është e kohala në Jusufë, dhe ahmetet dhe Gjusufin e dhe plahu në tina, dhe vjetët të ajna, Elisë e një të rëndë të sytë që ka, e një kohala të tyres dhe atë të ishku, edhe të e kaj, por një nuk përkë e shisa jetë të sërë të këllë që dhe anë. Po u sher e kurqoje pe familjes mes me po. Othini vadi nje zonë. Allahu nessum telku Yusuf haddathuna haddathuna min al-hali. Ta herba, të dhe Allah, e orë bapë i fondat të rrëjë atë një, përështë, Sjetërë njërë, të atë të përmenat një shukë, e që rëti se vjetën, e punës da i vjetën, do të dëvojshë, e dojës vjetën, përmeni në përmenin një shukën, ari i sëllamë. Këtë andës të përmenin për që po ju po të jukës, jësë pojë thëmë, te zotë i jenë, unë e pobojitë, pojë, zotë i pojë shtetëna, Shkollë Fatih Shejkhtaş ullerin po thyejë thonë ata kur i çetë herë me kuricën në çorë javësh gjithë i thamë apo vetë. Në punit tanë gjërat bopet e porosit më kaktë. Po kokuriaun nën ata shëllon, edhe në kotën i minYnë, edhe në të pas pavu, edhe porës paden, hajdë ti aku bi usaziem nga herë shanuë shkonin e msecut i mytin tha pe Zotit që i njëti me të kërëtën dhe të madalejës që së vësojë. U të thymë të rëznia petë shkundë të atër Jusufit, kënëgënë t'jallën, ga të të funën itë hallo është, kërë hina të i zhenë, jo e juhe dazit, e, ministër, në shëna dhe e të të të të nështë, në që arrokë, zharari madënës i e madhe, bujtët i mëllonë, Dhe që i nabipi daatin mërgjatë, mëzgjatën, edhe i në orë me të porët djetra, me të porët pakimetër dhe pakëtë, të eftin e nërkejë për të satek alejna, inna allohë e i hëpër për të sateki, madhë në të drifë, edhe amë pakë në të eferë, se zërë të i donët atë që jemi në sadon, se në me porët që kjef shumë i bojdoj, edhe dhe i efë shumë kamë takë. O fëllu sogja se dha ata. Kyqsa her alim tun na ve aldu vius vëri i i her tun jai. Pa devësajti ne buju su. Te ne sajti ne buo ba otina ku i nikon jahita pat. Kan. In ja kende entu su. Sap dikun duket se ti je su. قَالَ إِنِّي أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ حَفِظَ اللَّهُ أَخِي إِنَّهُ لَا يَكِيدُ الْخَائِنُونَ بِالْغَافِلِينَ كَاشَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا زُورُ دَخَالُهُمْ كَمِيلَةٌ لَكَرِيثَكَ تَتُنَّى إِنَّهُ هُنَّنَ يَتَكِى أَلْكِ تُثُتْ زُورُ زَلَاسِبِ كُنْ صَابِرًا بِذَلِكَ فَلَيَتَوَفَّى اللَّهُ أَنَا لِذِيجَ وَجْهَ لِشِينِي Sotit nuk ja urupt minat e atyre të mirë, atyre që i pojnë njevë. U këtë në vazmija të më fallohet e për sotit paskardit nalë, në paskardit paskardit në në shumë në në priljeve. Edhe se e kemi pona e kemi pona një hadon madhe në kashitit. Shka e për të fally? Ka në lërë dhe hrëtë, ale e për jullë jo, shërëm vazmijë që është ahrejëm në shkipanin dhe e te i kamrële, Musumarani tha të asë një, Musërë është një kryët, shka marët e juve mu, e këni buë për për juve mu, marët e mu për juve nuk ka, jatë për Allahu lepën dhe arhamurrahimin, i arhamurrahimin, Zotë ja u faë ju faë që që në nëjë, se Zotë ja ka rahmetin e maë. Që nëmlazën muslimani që është duhet me faë blaneve, që në bladër mëslimoni që është duhet me jaka përcujhe dhe me i thonë mësumarë rëhë, se një e në falën, o dhe me i thonë mëse unë që kryët e në marrusha ke punu se zotin a falë. Po jo, vajrën kërë kam që që që kam, është që rukë, vajrën, fëkaj për ty. Idhe hedu për kamisi, i hada, të mërën e kërëmishë, të e ku ala me gjedihit, jeti me sila, shkoni qit njën shtyrë, bobës dhe bobës i vinsy, dhe du bjeri këmë e dhmejim, edhe mërë një krej familje në hajtë të peonët asë, se në katonë këtë mirën unë, këshin një konë, në vonorën këtë një qitë, gjithë katonë boba, gjithë me të nëshë, forësatë hajtë në vëndë ministrit të të këmëtonë, نموضح مرنوه قوية مجرنوه تنمو فتالة تنير قرواه روب ديرتنات قضون بعد جرنوكا سياكوبي قال أبوه إني إليه تدريح يحيوسف فضى الله فلاني إيهره يوسف لنه من تفضل دون قوة يوشي سلطان يبقى تتكن لونه Unë e të një e në Jusuf. Kajnë të Allahi në këllë e të lëri të lëri të lëri të lëri të këllë e këllë e këllë e këllë e këllë e të qëtërënë e përpashë në qëtëve fujtuatë në Jusuf. Ajo haqëtëmohë. Kërë afrua që është ku më i marë mygjënë, qëri është ku më i marë mygjënë, që allë që e murë këmi i shemë me gjakë, e shkërë rëjë të që, e ka hangëru ku me këmish gjokë, pasë fatonet e du bjaqë u borës e e këmish dhënë me gjakë, me këmish gjokë, pasë du bjaqë u këmish qënë e myshëtës. E shkëllë e daqit në fyrë, dhe dhe hapëti ju, Jakubit aleyhi së datu me selëmë, i jarë në syrë, tër tër tërëtë dhe të sirë, ha, dhe hapëti ju suhë, ha, Elëm e këllë e këvinë një alëmë në më minë Allahi më alë të alëmë Aso këmë tanë dhe jume që unë e ti i tenë Allahi, qëka ju nuk të një. Angra hasë të Jusufit, kër tha i parë një mëndë dhe të pëjstë, edhe të asë dhjë dhe hanë të kësëtë, alë andre hasë të Jakubit, ishtë i bidën asë të Jakubit, si këta kanë në ardhën, i fondë të apet kanë në pobërën. Ate në këllë, e hinë qëkuni mërër e shkuntë adët Jusufit në vitirë, e murë hati Jusufit bogënë në nëmë, e qiti në nërë të tjenë nërësë verë, ku e ka posë velë, në nërë doba ju përbëllët hati Jusufit, si ku e kur i bëmë sërëtë, edhe i thasë, ja, bëbër e dë nërë nërë në në nëzëni, zotinë mundë ka borë Ahmed, mundë zotinë zotin mundë ka borë mirë, unë ka rjekë pe hapsanes, unë ka borë minister, edhe më ka hitë pejkatunit, e më ka prue në këtë venë të tunë, në këtë qytetë kashqëmirë, mësë i qihini, shëjtoni, ba de dhe e nëse ka shëjtoni, bejnë i dhe bejnë i këpëti, mësë i nabati shëjtoni në të vjetëmijetën në të vjetët vaznive, inë në rabin dhe t'i këllima në shabë, inë në huhu bëllë alibë lë hëkibë, Allahi është rahmeti, Allahi me zhqëmet të vetë punën Lazëm nëstafak e që ula që ula që. Pesleym së iqeës kura amin. Quresh kakor. Quresh kakor lazëm dreshe aleyhi maistehi. Qësh kapan në dhe hasi edhe. Eshti vlohum nebuit vlohum. Qëte vlohum, eshti në yërin hasi edhe. Me fuitu keçi qaaba pe dormasën yon nëseçer. Qëkri cunah. Quresh kër fuiti min keçeni cunah. Qëtë qëtë. Azi e këtërnom, se këtër të nga shqusenire, e shtini njerë e qi de, qi pesot, <g confer TON> si qi vladu në vetër bunarë. Këtër dyse në matësijat të tasë që e rëpjo në të duke esot, jam që njerë i pesatin e shtini në po pesatë. Nere dhe dy njarë, që në në në shtimu prishtë në rëmjetë veti, të dhërinje dhe ju si Zotim që jam që në në shtije këjtime dhe kësija sveti. Sigur s'ke ka që që që që që që që që që që që që Athe bin mira tashën e Jesus. Ma s'kam na pitet në çetër. Ku i tjerë çetër që kufunduar me një pjesë. E vlen puna kësaj të fortja. Ku i tjerë folën nga halli i Jesusut. Ku i tjerë po të fina qysh u ka thënë vazhdimeve, më shumë arami se shejtoni nga kalorë mia të atë. Elena e ka bju ose nxjija. Sot ju jeni krenarë që me krymë, marë për juve s'ka se sot i ka me ja u fatë. Këtore më halakët e mështimoni që duhet mështimoni u një marë, rrunde zemërën pe i hasetë, rrunde zemërën dhe i binatit, rrunde e mendimin me keqë, rrunde këqia të lasënë mështilë shëmën dhe njërbeti në kuo, ndash i sotë i dhullë gjelalë me në fatë. Pra në morë që ndërë për i herën dhe i keqë, Farnë në shëqishoqin, se zokit në gjellohen edon atë njeri që i këndesh të ta asë gjëshukin alëhi sallatullu sallat. Allahë, ja rabbel alëmin, gjullë e jure ti Muhammed, në gjithrit zemrat me Kur'anë. Allahë, ja rabbi, në bëhë nësi, Kur'anën kur të këllojnë, me kuftu u shka me othër, mësh me këllu në badihoha. Me në gjithrit zemrat tonë, me luri me Kuranit që është dritë e Zotit të në qëla. Qërët vazëm që këta eknoni, kur të nini dhe herë Kuranit, surë e Jusuf ka të këlluhë, edhe se si a dini manon dhe ta. Na nuk ujtonë e këto pjollë që i një cëtë për i vijet, qërët qërën dërnjë e harët Kjusufit, të që i kononi me huktu, nani e rëndëm i Kuranit në hushu edhe në huktu, se Kuranit jo është spjegim islamismit. Kur'ani është dritë e nur e zemës të islamismit, Kur'ani është dritë e nur e islamismit, e është dritë muslimanin me të mirët e zotë i të qëllatë. Allah, ila Rab, lë alamin, nësjetë zemën tonë me Kur'an, e në apostë Kur'ani dritë e nur e zemën tonë. E bëjmë dhe dyvej stikëfara për sërë, اللهم يا رب العالمين جزاك طيبا تلك القوره تلك القوره اللهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله رب الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم نسال التوبه بدل ما في الهدايه لهنا انه هو التواب انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم يا ربي Ja Rabi. Ja Rabi. Ja Allah, ja Zot. Fosh ma minëza e Ihsanin e lutlin e keretën çeqie. Ardhosa tek çeqia. Gibrietin, hasyetin, në nimet e çeqia, çall tek çeqia. Për nderë Kur'an, ses javë bo nasib. E jau ke hje në asë një vitë haze të Jusufit. Vërë në asë një be dhe neve me në hje këtë, vërë shë më njënë tonë e që kje kje e pjeve. Vërë shë më njënë tonë e që. Në ditë Ramazan në tjeve, në gjami tonë e kemi arë, mësë në në në në në shumë e i vazet të ti. Vërë dhe halësit e kësia, hisnë e për i zemëve tonë, e të njohë për shëqishurqën që e keve të lazen, e m E mos i hahërë bërat të shëjshësh. E mos tek xhirum shëjshësh si hasum, po tek xhirum sin vllah, në vllazëna të ton, se ne me një minutë ne këtu, gjithë muslimanët e vendit, ne dëgjuam se ti shumë të ikim bi fazë jaho fenale. Omen tu bi da'in bi ma'jawa min indillah, thamus bi da'in bi ma'jawa min indiresulillah. Hamdullillah el melajiketi i bëkuar bi rasulih. غاديا امي اخر من بيتي هذا شهيدي من الله تالا غاد با في باذ مفي حق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد نبي ورسوله اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نذكر ونذكر التكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الصحابة الكرام اللهم نرضي مرضاتنا وهرس اخا لنا وهرس كل من يتاخر عننا واسع من الذنوب والزوال فاقرن لي الخروج الى هدايتك في نفس الامور اللهم يسر لنا هرج هذا الشك في جميع امور دينا ودنيا وقد المرادنا اللهم إسمع مرد بك من زهد البلائد ودرك الشكال نسوء القرائد وزناطة إلا قابل يام عبد الحوض للأحباب عبد الحادناء إلى أهد الناس اللهم عبد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأهلاء منه للغاية illeke sevinu karibu muti hutabatı yâ Rabbe al-Âzîsîn Allahumme sere annetet, Allahumme ümmetel muhammedet Allahumme fere ümmetel muhammedet Allahumme dekabbel duâ ümmetel muhammedet Allahumme ferdinsil gurûbe al-mîsîn mühammedet bir rahmet-i keriyyâ r-hammedolâhu Subhâni Rasîr-Kelâfi'l-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Seçen-i Nëna hambija, ajo t'i thotë alëmina binë në një hapë.